Певно, хотіли переконатися, що я не вийду з хостела. Секунд за десять фари блимнули, і машина повільно поповзла геть. І як там у Каїрі? Гірше, ніж ти собі думаєш. Я втомлений, друже, маєш койку. Вільних ліжок у дормі не було, тому довелося брати окрему кімнату за 1200. Примітка «Дорм» – спільна спальня. Кімната в хостелі, в якій ночують одразу кілька бекпекерів, зазвичай вміщає від чотирьох до десяти ліжок. Заводячи мене до номера, хлопець не переставав розпитувати, що я бачив у Каїрі, що там відбувається. Зрозуміло, що влада блокувала європейські телеканали, а також арабський канал Аль-Джазіра, які надавали правдиву інформацію, про розвиток заворушень у Єгипті. Та я був надто виснажений і спустошений, щоб щось йому розповідати. Завтра, – відмахнувся, – я розкажу тобі все завтра. Проте завтра він нічого не спитав. Наступного дня жоден сирієць цього хостелу не виявляв бажання зі мною спілкуватися, тим більше на тему єгипетського повстання». Не прийнявши душ, почуваючись немов перегоріла лампочка, я завалився на ліжко і вимкнувся. Ранком наступного дня я вибрався до центру місця. Дощ перестав, попри це Дамаз був незвично порожнім. У повітрі загусало напружне. Люди ховались по власних домівках, намагаючись не потрапляти на очі підозрілим типом у цивільному. Чимало магазинів, яток, забігайлівок і кав'ярень на зазвичай людних базарах стояли закриті. Я добре розумів, що це означає. Чаша терпіння простих сирійців переповнилася, гнівотот мав вихлюпнутися і заповнити вулиці Дамаск. Лише за кілька днів у столиці Сірії почнуться виступи, які швидко охоплять інші міста Хомс, хаму. Алеппо, а сама країна за тиждень стане театром найдовших і найбільш кривавих заворушень на Близькому Сході. Я думав лише про одне – якнайшвидше забратися Мені було досить каїра, та перед цим вирішив подякувати послу, хай там як, саме завдяки його втручанню, інцидент в аеропорту завершився на мою користь. У мене був номер телефону посольства України, записаний вчора під час другої розмови з Миколою, проте в хостелі ніхто не хотів позичити свій мобільний, навіть на один єдиний дзвінок, навіть за гроші. Надибивши у путівнику інформацію про те, де в Дамаску можна подзвонити з вулиці, подався на пошук. Лише за кілька хвилин усвідомив що за мною на зерці, практично не криючись, суне черговий ниш поркав цивільному. Кілька разів знущаючись, я привітно махав йому рукою. Він вдавав, що не бачить, зацікавлено роздивляючись вітрини зачинених магазинів з електронікою. Підійшовши до Ятки, де роблячу урму, я замовив два роли з курятиною, овочами і домашнім майонезом, після чого забрався під навіз, щоб неспішно поснідати. Шпик совався неподалік. Я знову махнув йому, привертаючи увагу, і здаля запропонував пригоститися шаурмою. Він, безперечно, був голодний, тож мені стало незручно наминати роли перед його носом. Чоловік скрушно подивився на мене, кілька разів утомлено кліпнув, а тоді похитав головою, і відвів погляд. Я розвів руками, мовляв, як знаєш, а міг би на дурняк похавати. Зрештою відчукав місце, звідки можна було подзвонити. Сподівався натрапити на телефонний автомат, але здивувався, побачивши намет, у якому торгували канцелярським приладдям, китайськими іграшками і дешевою біжутерією. Справа на столі. Напівзавалений товаром стояв червоний дисковий телефон. Я можу звідси здійснити дзвінок, звертаюсь до продавця. Га? не розумів він. Піднімаю вгору великий палець, витягую вперед мізинець і, приклавши долоню до вуха, вільною рукою тицею на червоний апарат. Телефон. Мені треба подзвонити. Окей, окей, киває Сірієць. Скільки? Він показав пальцями ціну за хвилину розмови. Я погодився і почав набирати номер. Агент цивільному зацікавлено спостерігав, затисавшись серед покупців біля сусідньої ядки. Додзвонитися вдалося з четвертої спроби. «Алло!» – з трубки долинав рівний чоловічий голос. «Добрий день!» – кажу. «Я можу говорити українською?» «Добрий!» – ви вже говорите. «Чим можу допомогти?» Хотів би поговорити з Євгеном Євгеновичем Ігнатовським. Я вас слухаю, що саме вам треба? Чудово, відразу потрапив на потрібну людину. Мене звати Максим Кідрук, і вчора... Євген не став чекати, поки я закінчу. О, це ви вигукнув він, а тоді проказав фразу, що струсунуло мене, наче порив ураганного вітру. «Де ви були? Ми вчора цілий вечір розшукували вас в аеропорту». «Що?» – я видушив із себе запитання, але зразу ж втямив, що не потребую відповіді. Усе швидко стало на свої місця. Зваблива сирійка, відчайдушні намагання вивести мене з транзитної зони, очікування дозволу з Міністерства інформації – все». Після дзвінка від вашого видавця я і посол, не зволікаючи, виїхали в аеропорт. Нас зустріли, довго не пускали всередину, потім почали водити терміналами, а згодом заявили, що проблему вирішено, і ви поїхали до міста. «Я? Я?» – у мене не було слів.